Bună ziua, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre Ungerea cu Sfântul Mir sau Taina Mirului. Ungerea cu Sfântul Mir sau, cum se mai spune simplu, Mirul, este lucrarea sfântă instituită de Domnul Isus Hristos, prin care, ungându-se cu mir sfințit membrele celui botezat și rostindu-se cuvintele rânduite, pe cetea darului Sfântului Duh, amin, se împărtășește primitorului harul întăririi și perfecționării vieții duhovnicești, începute prin botez. Cartea de învățătură numită Mărturisirea Ortodoxă spune, Precum odinioară, Duhul Sfânt s-a pogorât peste apostoli în chip de limbi de foc, și a revărsat în ei darurile sale, așa și acum, când preotul unge cu Sfântul Mir pe cel botezat, se revarsă în el de sus darurile Sfântului Duh. Aceasta se vede din cuvintele pe care preotul trebuie să le rostească la săvârșirea tainei. Pe cedea darului Sfântului Duh, Amin. Aici, Preotul pare că vorbește și spune așa, Prin ungerea cu acest sfânt mir se pecetluiesc în tine și se întăresc darurile Sfântului Duh, pe care tu le primești spre întărirea credinței creștinești în tine. Ca și celelalte taine și Sfântul mir provine de la Mântuitorul, cu toate că în Evanghelii, în faptele și epistolele apostolilor nu se arată direct instituirea ei de către Mântuitorul, dar se arată indirect și asta e suficient. Profeții Vechiului Testament prezic o revărsare a Duhului, iar Mântuitorul făgăduiește apostolilor că le va trimite Duhul Sfânt, care s-a și pogorât peste ei la cinci zecime. În aceeași zi se declară prin Sfântul Apostol Petru că Duhul Sfânt s-a revărsat nu numai asupra apostolilor, ci se revarsă și asupra tuturor celor ce vor crede, după cuvântul lui Dumnezeu din profetul Ioil. Apostolii împărtășeau celor botezați Duhul Sfânt prin punerea mâinilor, practică ce a fost curând înlocuită chiar prin sfinții apostoli cu ungerea cu Sfântul Mir. Deci, pe lângă punerea mâinilor se întrebuința chiar pe vremea apostolilor ungerea cu Sfântul Mir, ceea ce reiese din Epistola întâi către Corinteni, capitolul 1, versetele 21-22 și Epistola întâia a Sfântului Ioan, capitolul 2, versetele 20 și 27. Iată textele. Sfântul apostol Pavel spune: Iar cel ce ne întărește pe noi, împreună cu voi în Hristos, și ne-a uns pe noi, este Dumnezeu, care ne-a și pecetluit și ne-a dat arvuna Duhului în inimile noastre. Iar Sfântul Ioan în epistola sa spune: și voi ungere aveți de la Cel Sfânt și știți toate. Și voi aveți ungere pe care ați luat-o de la El și care rămâne întru voi și n-aveți trebuințe să vă învețe cineva, ci precum ungerea Lui vă învață și învățătura aceasta adevărată este și nu este minciună. Rămâneți întru El, așa cum v-a învățat. Să reținem deci faptul că taina Sfântului Mir se săvârșește pentru cel botezat imediat după botez, cu scopul de a-i da, de a-l împărtăși de întărire și putere în împlinirea duhovnicească. Este lucrarea Duhului Sfânt asupra omului, a Duhului Sfânt care pe toate le desăvârșește. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!